Për të ndëruar shakus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah unë gjallewala e falenderojmë, dhe vetëm për ti ndimë dhe fali e kërkojmë. Levdata dhe bekime të Allah u qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bisho këtë i familjen dhe mbi të gjithë ata që i ndinjën këtë rukë dhirin ditë në fundë të kësajbotë. Po të komi edhe sonte me lejën Allah u të madnua në takimet tona të zakënshme dhe të radhës, Ne transmetim të drejtë për drejtë. Dhe sonte pa dyshim se radha do të ishte që të vazhdojmë me temën që kemi filluar më herët. Ku jemi duke folur për fshanjat e mbydhë të ditës së gjykimit. Dhe në takimin e kaluar kemi folur për zbritjen e Isaut alayhi salam. Por duke pasur parasysh kohën në të cilën po gjindemi dhe muajin që jemi në duhet që ta ndërprejmë të folit për këtë temë dhe sondët klasin për një temë tjetër, e cilë edhe konzruat për mbyllëse për këtë sezon. Fjalla është për muaj në Ramazan, nga se për neve si musliman është një sezon e rëndësishme, është një rast ideal për të fituar shumë, dhe gjithashtu duke pasur parasysh se tashmë orari, angazhimeve dhe aktivitetve tona ndryshon sa do pak në Ramazan, do tëtë emisioni unë i zakonë shumë në këtë termin nuk do të jetë në muaj në Ramazan. Nuk themë së do të shkëputëm i tërsishtë, do të kemi kontakte të vazhdushme me lene dhe të manuar, por në kohra tjera dhe në mënyra tjera. Dërso emisioni që ka thot feja, shpesëm të ka lahi manuar që të vazhdoj më tutja pas muaj të shajnë të Ramazanit ndaj, son të radha si të flasim përa që ka të bëj me këtë muaj. Dhe shikuesi tanë e kanë të njohër këtë, se në gjithmon para sezonave, para e, kohërave të ndryshme që kanë të bëjnë me adhurimet të saktuarat të feston, ne ndajmë kohë për të foljë për toë ota t'uof një emision dy apo kështu me radhë. Në Ramazan e kaluar ose para Ramazanit e kaluar kemi folur për përgatitjen para Ramazan. Dhe për tema të tjera që kanë të bëjnë me Ramazanin. Por të folurit tan sonte të, të ndërruar shikues, drejtimi im para jush nuk do të nuk do të bën fjalë për përgatitjen. Por Dëshiroj që të përmbledh disa porosi që i dedikohen atyre që kanë vendosur që me ndihmën e Zotit të agjerojnë si viet. Por nuk do të përkufizohet këshilla ime vetëm ndaj kësaj kategorie. Dësmundohem që me lehen Allah të mënduar sonte të drejtoj edhe disa porosi për ata të cilët kanë vendosur që mos të agjerojnë apo për ata që endi janë të hamendur, a do të agjerojnë, apo nuk do të agjerojnë. Se përket kategorisë e par, atyre që kanë vendosur të agjerojnë, të nëruar shikuas, dhe shpesaj që jeni në shumicë dhe edhe këtë vetë dhe të shtohemi, inshalla, edhe më tepër, numerikisht, të shtohem numën e agjeruzve, por edhe ata që në ashtohen, edhe ne që jemi nga gjeruasit, shpresë që se bashku të ashtohem edhe kualitet në cilësin e agjerimit tonë si vetë. Kësa e kategoruje i them këto fjanë. E para të ndërruar agjeruas, besimtar dhe besimtare, të bëm një marveshje fillimisht me vetën tonë, një marveshje me qenjën tonë, me brendin tonë dhe të jashtëmën tonë, se këtë Ramazan nuk do tjetë Ramazan i braktisës e ushqimit dhe pijës. Këtë Ramazan nuk do tjetë braktisë e vetëm e gjirave materiale, por këtë Ramazan do të ketë një kuptim tjetër, do të ketë një dimenzion tjetër, do të këtë një ndikim tjetër të këni, presim ndryshimet e radhës. Andaj, a gjeruës ndërruar dhe a gjeruëse ndërruar, qfar ke vendosur dhe qfar ke planifikuar të ndryshash në këtë muajt e bekuar. Ti që ndoshta nuk i i regullt në namaz, e falë vetëm gjumon, apo falësh nga njëra e njëra herave tjera nuk falësh. Ti mu të rëndëruar që gjithashtu ke problem me namaz, apo nuk i e mbuluar. A do të vendas një këtë ramazan që të japë një fund, kësaj mënyre të adhurimit, të shkëputur dhe të mangët, dhe të shëndërueni në adhruas të plëcuar të allahët e zhjallë, të plëcuheni në namazë, të plësonin në mbules, të plësonin në rafështë të tjera që ju mungojnë, dhe në mungojnë të gjithve në raport madhurim në lau të bare këtë alë. Unë presë që dikur shëson të të vendosë dhe të thëtë se unë dua që në këtë Ramazan të i themë, zotit tim, mjaftë më me këtë pamje, mjaftë më me këtë mënyrë të veshjes, kam vendosu në emër të lau të vendosi shamin në këtë muaj të bekuarë. Tak zë zotin tim dhe ta dëshmoj një ndryshim pozitiv në këtë muaj, ngase si ky është muaji i ndryshimit. Apo ai që nuk i namaz regull, fal namazet me rregull, apo ai që vetëm gjumon të thotë që nga ky çast kam vendosur që me leheni Allahu të më ndonur të japi fund kësaj mënyre të namazit dhe të rreshtuam në radhën e atyre që i falin pesë kohët e namazit. Mjaft më me një gjumë, ja mjaftë me një bajram në vit, të shëndrojme në fales të regull të namazit, nga se, kjo është muaj i ndryshimit. Apo, ata të sëtë kanë problem, do shta me bartën e fjalve, ata që kanë problem me përgojimin, ata që kanë problem me ndëgjimin e gjirave të ndaluara, apo, apo, apo, shumë nga ato vese që, do shta, janë piesë për bërës e jetës tonë, apo shumë nga ato vlera, që, dhe do të mati është dashur që ato t'jen pjesë për bërës e jetë të sonë, nuk janë, unë u pjesë të gjithve. Qfar ke vendosur për këtë Ramazan? Mos më thuaj kam vendosur të agjeroj, ka shë kjo ka marë fund, agjerimi dhe do tëtë të nuk kontestohet për një musliman dhe muslimane, në kuptimin e braktisis të ushqimit dhe pjesh, kjo ka marë fund, Nuk kontestoj ndokohamendje nga ana e besimtarëve dhe besimtarëve, por tjetër çfarë ke vendosur? Tashm, tashm shënojë. Këtë e kanë vendosur. Dhe me vendosmëri të plot dhe sinjeritet për hir të Allahut te barakautaala, shënojë ndryshimin e radhas në muajin e ndryshimeve. Shënojë. Cili është ndryshimi që ke vendosur ta bësh? Ndryshim pozitiv po një ndryshim që ka të bëjë me muajin. Jo një ndryshim i cilit përshëmbull është çdo ndryshim është i mirëson në ngjashai. Çdo ndryshim është i mirë. Por një ndryshim që është në përputhje, është i përshtatet, i përshtatet këtij muaji. E këty janë ndryshimet e mëdha jetë në jetën tonë që duhet i bëjmë. Veprimet e gudzimshme që duhet të ndërmarrim në këtë muaj të ndryshimeve, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj Por osje e me e parë është që tashmë, tashmë bënë e hapin e ndryshimit. Dhe fotu në Ramazan me këtë ndryshim, fotu në Ramazan me mbulis, fotu në Ramazan me pesko, fotu në Ramazan me pendim nga ndë një vej për e keqe, nga një vej për e ndaluar, qoftë të buran nga duartë, nga sytë, të uveshtë, të ugojë, nga, nga, nga, nga cëdo pjesë e qanjës tëndë që buran, jepi fondë. Gase ky është muaji i, i dyshimeve. E dyta, që dua të flas për, te kur për të kur bie fjala paraqëruesit. Të ndëruar agjëruas dhe agjëruese. Jo që tashmë e keni vendosur pa u hamandur, pa u hutuar fare, të agjëroni. Ku i deshuni që gjëtë muaj të Ramazan, gjëtë agjërimit të juaj, mësta njëllos një agjërimin e juaj më atë që nuk i të kënjë agjëruasi. Sjelja e mirë, durimi, të përmbadrët e mlefit dhe hidrimit, reflektimi pozitiv, indikimi të agjërimit në sjeljen tonë është i kërkuar. Të japim fundë atyre storjeve qësharake, që nuk në përkasin, këthuët të knese, mos i afro a gjëruasit, gjysmuëre pare iftarit, nga se nuk të shëfare. Shohim gjithmon, të japim fund, sieljeve të pahishme, të japim fund, nervozave të durshme ngarkesat ndotëre pa shkak të agjrimit e kuptoj se uria është një presioni e kuptoj se etja është një lloj është është një lloj burimi i i nervozitetit por të jemi mbi kët ndikim të jemi mbi kët presion dhe të sillemi në muin Ramazanit si asnjë herë më parë dhe që njerëz të lakmojmë kur i majrushim Në veqë anti, ata që janë, nështëa, nuk po thëmë më të shtyrë në mosh, por që i takoj një moshë më të pjeko, nuk janë tërështë të rinjë, kërje familjarët, qofti e të burë, apo qofti e të grua, apo nëna a gjërushëm, e ka kapluar nervozitetin nga uria, si kështë atë pople e ka ka për Ramazani, jo vëllaj se ka ka për Ramazani si le shëndryshe, po të kalsho Ramazani. Njëri u që sidhë me nervozizm, me shqecim, me nguti, me fjalë trona. Kjo njëri nuk e ka ka për Ramazani, jo. Me të ka për Ramazani që është duhet, sidhë shë më nëryshe. Andaj të dëshmujmë një edukat të agjërusit. Të reflektojmë një nivel të lartë të, të një edukate dhe, dhe, dhe, dhe të një karakterit të drejt të mirë të një agjeruasi. Në gjitha aspekt, Muhamedi sallallahu asem të nërruar shikuas, gjithë mëni është e bujarë, gjithë mëni është e i mirë, por në muaj në Ramazan e shumë fishtante këtë mirësi. Ramazan e kona ty në tilë që të bëndë më ndryshë, si kur që e përmerë në porosin e parë. Dhe e treta që dua të athëm se ka shumë porosi, keni me ndëgju në shahë Allah, shumë porosi, edhe në gjamit e jua ja Por edhe për mes ekranëve të juaja, për mes këti kanalit të juaj, që tash më shpresoj që t'jemi familizuar të gjithë me këtë kanal, dhe është bërë një burim e, i sakt i informimit të juaj fetar, do të nëgjeni shumë porosi që i përkasë në gjëruset. Por duha që disa për këtë t'i them, i thash duha të them edhe një vëtëm para gjëruset, që t'kallit e kategoria të tjetëm. E tërta të që duha të them ësht Ramazani shkon shumë shpejt. Do të thotë, shikoni sa so shpejt ardhë, edhe më shpejt kalën. Edhe më shpejt kalën. Andaj, filloni qënë nga ditë a parë me shfridzim racional të kohës. Nësë thua i shkaj ditë a parë, ditë pak të marë vetën, shkaj e dyta, tash në tretë një mdu kundzeka, pak shkaj java a parë edhe e ende nuk e filuar me diqkat veqatë në Ramazan. Aja që duhet të keni kujdes, ruaj e një kohën në muëjë në Ramazan. Veqanresht, shrujtëzone këtë kohën në përmendin e Allahut. Gase përmendin Allahut nuk kërkon në një nuk kërkon në një, një angazhim të posachim, nuk kërkon një pregaditje speciale. Munda përmendin Allahut në këmbë, ullur, duke eqë, mund të përmendësh Allahun madje edhe pa pas abdes. Dok prish punë tua subhanallahu, elhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illa allah, e thënia të ndryshme Allahu akbar që kanë të bëjnë me përmendjen e Allahut. Letjat, letjat simboli i agjërimit ton këtë Ramazan, një përmendje më e shpërsht e Zotit e përmendja më e shpësht e Zotit, një shfrytzym më maksimal i kohës në përmendjen e Allahut të mënuar. Andaj, ta ruajm kohën tonë, ta ruajm kohën me me me me me me me plot përgjithshmëri, me me me me me plot edhe edhe po tham, nëse sa në kuptim pozitiv edhe fanatizëm, mos të lejojmë që të na të ardhjë koha, të ai koha në, në muajin kur kuha është shumë, shumë është rejtë. Gjithë mund kuha është e shrejtë në, në ruajtë shumë kuha, po në muaj Ramazan shumë fishohet ruajtja dhe rëndësijë e saj. Andaj, mund të kalon kuha e gjatë në gjumë, mund të kalon kuha e gjatë, thotë dikush, po dalë pak po shetiti, po silë la që të kalon kuha. Nuk është Ramazani kuha që duhet kaluar, po Ramazani është kuha që duhet shfridzuar, dhe dalën Në Ramazan nuk është koha që duhet të kaluar, veç ta kalojmë. Shkoj, shkoj edhe pak Sumet. Hajde, sabër, edhe një orë iftari. Pse? Harroje kalendarin e Ramazan. Harroje shikimin e kohës, apo shikon diçtjetër. Le tjetë të jetë vëmendja e jotë tek diçën tjetër, tek shfrytëzimi i kohës në dobi, në dobitë e fitimit të, fitimi, të shpërlimve të mëdha që derdhën këtë muaj të bekuar. Andaj, delshët nuk prish punë, nëse skinder një punë dhe leviz, por letjet levizja ju të me përmendjët Allahut, letjet levizja ju të fitimi shpërblimeve, ju humbjekuahe, ju një një zhvendusje e vëmendjes nga ushqimi dhe pia, dhe se zin kuahe iftarit, ju kështu, beqanërresht natën, natë është shumë e vleshme, ma ndjetash shikus në ruar, ma stëravive, kur themi në shtëpij, hynë gati pjese e trejtë e natës, hynë, Hynë pjesa dhe të natës, pjesa më e vleshme e nisë të katër orëshit, atë të jemi të kujdenës shumë. Njerës e të kthejë në shtëpi, shikojnë TV, hajtë shikojnë në një lgjerat, në gjënë Kur'an, kjo ka kuptim, për shikojnë gjëna që nuk, nuk përpothëm e naty në Ramazanit, shikojnë mjaftë mësë Ramazani. Ose shkuar në përqajtore, ose vendur më të luat me letre, a kujdi me q Nuk është kemë, nuk, nuk përpudhë kemë e Ramazan. Andaj, shudzaj një kohën maksimalisht në Namaz, në Koran. Kështë kjo është muaj i badetit. E veç edhe nërshë në përmedet allaut që nuk kërkohen dhe një pregaditje, si kurse përmedet speciale, dhe një angajimi veçant, por kërkohet vetëm një vullnet dhe përkushtim që të fitohem shpërimet të më dhat. Dërsa ju që hamendeni enda për agjërim, mendoj se që nga tani, duhet të japë një fund hamendje se juaj, dhe të vendosni në favar të agjërimit, nga se në kotë jetër, qëfar u ka bërt të hamendeni? Qëfar u ka bërt të hamendeni? A më stu aval vapa? A më stu aval koha e gjatë agjërimit? Të gjitha këto nuk guzojnë, të gjyënzojnë, të gjitha këto nuk guzën, nuk guzën të lejani që këto të u friksojnë, absolutisht, nga se ne nuk agjerojmë me fuqin ton për të i rezistuar vapës, më kuptoni drejt, të i lutëm, ne nuk agjerojmë me fuqin ton duke i rezistuar vapës dhe kësë gjatë, nuk agjerojmë kështu ne, por ne agjerojmë me vendosmëri për që përkushtuar Allahot dhe ndësëmri të cirem pastaj, e u edhe që ndihme Allahot dhe përkrojën gaj, ju në në vendësë zëtja dorën Allahot dhe kërkoj ndihme, bëndu se mbështetjen të është shërua si mëj mirë, është motivua si mëj mirë, dhe dhe të shash që dira, dhe të përjetash mrekuli, dhe të përjetash atë që asë nuk e ke paramenduar, nga ndime dhe përkrahia të madhe të zëtë. Ndaj, a e dini ku është burimi i frikës? A e dini prej ku burën frika për agjërim? A e dini prej ku? Burën të këdjali, të këshejtoni, të kërmi ku juaj. Aj e prodhen këtë frikë. Ajo nuk e gziston realisht. Ajo nuk e gziston realisht. Por është e prodhuar nga armiku juajni përbetuar. A ti e këvendin. A do t'i besosh armiku tënë? He dike njenë, nuk është e dhe vërte që nuk mundesh. Mos u gjynëza, thuaj unë mundem. Kërkohet ambicja dhe vëllet dhe më bështetje e fuqeshme në Allahun dhe dhe betohem në Allahun e matë, do t'ja dalësh si kur s'ta mërmenje. Po mos tuj për shambu, po t'i hojsh nuk e dinë se une nuk muaj pa kafe, po une nuk paramendoni ka njerë se si nuk ka gjyrojnë, a dhim se? u nuk e ka për shkak të bukës, se ka për kët. As për shkak të vopës, e ka për shkak cigares. Subhanallahu, një cigare me djizu, një duhan me me me djizu, mos si të kesh mundësi të agjërosh Ramazanin për çfarë arsye? Për shkak se një një cigare gjatë ditës nuk mund ta praktikosh ku është fuqia e karakterit, e vendosmërisë. Ati jemi më dop se një duhan se një gojë uji. Kim atfortë kaç? Andaj. Mos të bëjmë kaç të dobët të kështelig. Por vendosim dhe mos të ketë sfidë e cila do të na smbrapës nga vendosmëria. Sa do ta dëgjojmë. Për hir të Allahut a dëgjojmë. Për hir të Zotit. Për hir të askut. Mos do të dëgjojmë për hir të fjalvë. Prazi as për hir të huaj përhirt Zotit, bështetu, aj po të thratë që të agjërash, anda e agjëra. Dërsa, ata që nuk kanë vendusër të agjërojnë, ma djasë nuk hamenden, ata e kanë fshirë për këtë vitë, nuk agjërojnë, nuk kanë interesin për këtë. Edhe për ta i kam disa porosi. Porosia por është Se njëriu i menqur dhe njëriu i cili i adon të mire në vetës e ti, i rishikon vendimet e ti. Rishikon e edhe njerë këtë qëndrim që e këndërmarë. Rishikon e edhe njerë vendimin e mas agjerimit, në bas të vlerëve të agjerimit, në bas të thirjes e zotit, Në bazë të besime që keni zemër të juaja, unë e juftoj që edhe njere të rishikoni këtë qëndrim, të mendoni, sikur që ju kaftuar Allah i manuar, të i këtheni veteve tonë, në vetëmi, dhe me ndo se qëfar do bije kjenë qëfë se nuk a gjëron. Nga ushqimi dhe pija gjëndi dhe qëfarki, nërson qëfë sa gjëronë qëfarki, dhe ndo si dy ofetët për para, dhe shiko kush po të ofranë më të e për. Mëstuaj, jojë mëstuaj, mëstuaj se njët është, si ma gjëru, si ma gjëru, te ke fundit kja është për, mëstuaj kështë nuk është njëtë. Allahu Gjallahu Ala të thëtë se nuk është njëtë. Nuk, nuk barazon, ap, nuk krason me zvete. Andaj, mas lëja që shëjtoni malkur me të largu për e zotit tënë. Vëllahi, së të kaftu bashkësia islamë ma gjëru, asë nuk fëtën gjemija ma gjëru, asë nuk të kaftu hoqëja ma gjëru, asë nuk kaftu haqia ma gjëru, asë nuk të fëtën asë kush ma gjëru, jo vëllahi, së të ka thirë kërë kush për këtyune. Të gjithë të ta për cilin, thirën e dikuj tjetër, e din kush të ka thirë, ajë që kërë i enzori thua më nima, e qaj të ka thirë ma gjëru. Ajë që kur je smur, i thua më shëra, ajë, ajë që kur je në vërështërsi i thua, më bëzidhja rëdhëgjdalje, pikështë, e ajë, ajë, ajë, edin të kush është ajë, ajë të kaftuar që të agjërash. A edin sotë të duhet? Ti edin, shumë të duhet. Nuk mund është pa te, ti edin, sare këthirur në situatët të ndryshme. A po, Sarje gjynzuar për ati dhe ke thënë se, qyrë dënë zotë i s'ka tjetër, t'ka binda i se qyrë dënë a i bëhet, e ke përvuart i së herë, ndaj, a i për të fëtanë për të agjeruarë. Asko shë posti, këthe ju vetës të ndë dhe thuaj, si kam mundësi kësë e rrëti thëmë, ati që e lutë i kur janë vështërsi, ati që për më fornizënë, ati që për kujdesë për mua, ati që nuk mund A ti që ma dha jetën dhe a e që e ka vdekën ti me ndorë në ti. Thu e vetës të në kështun vetëmi. A dhe kësaj rrë dhe kime i thonë jo, të këmundë është, të lutëm. Mos u bëhë rezistuas në dhejthirive të Allahot, por bëhu rezistent në dhejthirive të djallit dhe epshit tëndë. Spaku kësaj rrë dhe dëshmëja se e danë. Dëshmoja praktikisht se e danë. Të e danë Zotin, nuk kanë njëri në bo që nuk e danë Zotin. Të gjithë me e dojmë Allahë në Zogjel, të ja dëshmojmë se e dojmë. Dëshmoja, dëshmoja kësaj radhe se aje është më i dashur për ty se buka që e hanë. Dëshmoja kësaj radhe se aje është më i dashur për ty se ujë që e pinë. Se gjdo gjë! Nga se aje është më i rëndësishme për ty se gjdo gjën këtë bot Nuk e din se sa dëna i kur t'i kështupën. Nuk mu shë paramendu. Në gjithë ti i këtherë, këti Ramazani. Dhe i thua është, zotit tënë, o Allah, më falë për ata që kaluan, unë kam vendosur, unë kam vendosur, o Allahim, që këtë Ramazan t'a gjëlaj. Më Allahi betëm në lone madhë, po sa t'a shprehesh para ti, jo publikisht, këni oj tjetë mi të regu vetëm para ti, vetëmin tënde me te, po sa ta shprehësh këtë vendosmi të pëndimit dhe të këthimit të kaj. Ti nuk mundësh me marrë me manë se sa so gëzohetaj për këtë. Dhe jo që i duhet ati a gjërimi jonë, jo ju vëllahi, ati a pësërëtisht, Allahut a zogjerë nuk i duhet a gjërimi jonë, por a i gëzohet për këtë vendim të drejtë që i ke marti. A i gëzohet për këthimin të në që i ke bërë kë aj për këtë këzot, për shpëtimin që, që e ke firmosur dhe e ke evoluosur, për këtë këzot. Ndaj, adinë së so këzosh të kër aj e s'jel shërimin pasmunjes, të adinë së so këzosh, adinë së so këzosh kër je në telasha dhe brenga dhe dhush, o zot njëman, dhajt njëman, adinë së so këzimi madhë, e ke prahuar këtë, a i këzotet më të e për kër të i thua sa o zëtë, kam vendosë të kësë e rodët të agjeroj. Dhe të braktisit të gjithat cytet e shëjtanit dhe friksimet duhet të agjeroj. Andaj, vendos, vendos, që ta anullash vendimin e pa dretë, së sërti dretë e vendim, për mos agjerem, vendos në amër të Allah që ta agjeroj. Ketra që duhet të them, inderuari që, për momentin, po shpresaj që është vendim qasë dhe momenti, do të ndryshash vendimin e masagerimit. Në qofë se, po thëmë, nuk kam dëshitë ndodhë kja, nuk dua, por në qofë të se, po thëmë, kushtimisht, ndodhë që, dë vazhdojsh më tutje me këtë vendim të dëmshëm shumë për ty, për masagerimit ma si pëngot të tjera të nga gjerim. Dhe që edhesht u thema atyre që këtë verë do të vinë nga diaspora, mirë se vinë në shtëpit e tyre. Mirë se vinë meqt dhe vlazrit dhe motë atyre nga diaspora, mirë se vinë. Elhamdulla që kanë ku më ardhë, dhe elhamdulla që zotë i po u am mundësan që të vinë të këta afrëm i të tyre, të poshoj në Kosovën e tyre, mirë se vinë të pushojnë në vend dhe tyre, ku do që vinë, në Macedoni, Shqipri, ku do që vinë, mirë se vinë. Por, mos u bëni shkaktar që të apresh një agjerimin familjarve, që kjenë se për hatër të juajnë tash kjenë një ardhë, dhe ta po agjerojnë, e nuk po muni me dalë, në për kafe, restorane, e qëfar pushimi është kë, e me di se shë ardhë heq, e me këtë presion për shkaktoni që, edhe ata që kanë vendos më agjeru, vendës mëri të luhatëshme me e prish. Jam befasuar vit në kaluar kur kam dëgjuar se njerët kanë filluar agjerimin, por posa o kanë arë të afermet nga Europa dhe nga përendimja e kanë prish dhe i thash njëre të qysh mërë e prish e agjerimin, subhanë Allah, thë përhatër, përhatër këtë djemëve që kanë arë, ata hajshin i beken të qysh pa lidhje e nërë për jashtë i, i gjuna mas më ungrë me ta. Andaj kjo është, vëllaj, kjo, kjo nuk banë më ndodhë kështu. Mosë mërë një dy fërë gjynane dikujt. Unë s'po thamë që vetë më ta, ju ka shumë nga djesë për a që a gjerojnë, elhamdunillah. Por po thamë, po ka raste, që ata po vinë kënë se pjatit, me një mentalitet, po më ndodhë se kanë fitun e civilizime, ku e di shfarë, a e nuk a gjerojt, a gjelimi s'ka kurqë, ju duhetem. Civilizimi dhe përparimi e ka një Nuk dua të flas për ta. Dhe nuk është mirë që të prezantuohet civilizimi dhe përparimi në buk edhe në ujë, se kursun kanë atje. Apo kush han e kurshan, kurs nuk përcaktohet kështu përparimi i kërkuar, absolutisht. Absolutisht. Ma dje sot ushqimi është bërë smundje që po tentojnë mi abonni çora që shumë honger më pak. Andaj dua të them që mos u bëni shkaktar që të provokonin në rrugë Ma di disa nga nërë shumë se shtrijën e përkoltu që e kështu dhe të regon publikisht se o në pi. Allah nuk e bëndëm kërkujt. Mos të mendojnë ata që kështu veprojnë se u lakmojmë ne dhe në shkojnë, pështyma për, për, për përftyra në shkanë se tërës përmunën më ongërë, jo, vëllaj, se kemë gale për këtë punë, absolutisht. Të kemë një ndend në të turpë dhe respektit për një të tërën. të të rë Andajve Allahune, gjithë ku shikuar syet e veta të kje fundit, është i lirën këtë botë, a gjyren nuk a gjyren, gjithë do kurë t'jepë logari Allahot njësër për këtë qështje, nuk jam unë një gjikasi t'yne, për po u themë, respekt për rap të Zotit, që kam venduësur Allahon të adhurojnë, dhe një turpë, spaku për ata që nuk a gjyren, para Allahot, dhe gjithë ashtët, para njerëse. Mohamedi sallallazë më ka thënë, kullu ummeti muafa. Të gjithë njerëzit kanë mundësit madhe që t'ju falet. Dhe t'ju falet e zote gjelë dhe gjelalu, illa lë mëgjahirun. Përveç, përveç atyre që publikisht i bëjnë mëkatet, pa torbë, s'ka gajle. Allahu ja ka mundësuar që fshihurat me bu një gjuna, a i dele e që planë. Ajdele zbularat më katë, ma dija e bëmë publikisht. Hanë për këtë ditës. Në mesin e, a gjëruzëve. Pa asë një arsye, njëri smutë letë hanë, s'ka që më më shëfë. Grua ja kërë është lehojnë ose me cikë letë hanë, se haram e ka ma gjëru. Por ishtë noshë, pa problemë, smu i pa sigare, subhanë Allah. Por lodhë në vëlla, por normal, edhe të hongër lodhëshë. Jo veç të mos hongërë Edhe, edhe ushqimit ljot, nëzakur ishtë njerët mas ushqimit, ka nëj pak me pushu, se disi njën të plakës, të të ngarkuar, për shtra në pak për pushaj. Andaj, të kemi një respekt, të kemi një loj, për them, një loj, një loj turpi, të kefundit, një një respekti për ata që kanë vendosur, për kunder vapas, për kunder kohes, për kunder të gjithave, për hirë të allauta gjëruj. Allah e ka fëmi shumë që a gjërojnë, alhamdulillah, në moshën 9 veqare, 8 veqare, 10 veqare, 11 veqare. Se kanë obligim fare, a gjërojnë për i të allatë. A, a nuk ju tërprojnë këta fëmi që ata a gjërojnë e para ty në Johani dhe Përni? Pleqë të shtyër në moshë, për a gjëranë, besimin e Allahun nuk e lejanë me e prishë. A najduha të thëmë që të kemi njële respektë dhe ndere dhe të kefonit thash nuk kisha pazëshje se këtët vendimin ndokujt pe juve t'ndruar shikues. Se nuk do ta gjeroj. Por në çofse është po them është çendnim individual sepse ku baje për vete, dë mundovçe gjatë muajit Ramazan ta shprehësh me respekt ndaj dikujt që është nduk gjëruar. Jo pse ai ka nevojë për ta, jo vallahi, absolut ka se ne ajden për hir të Allahut dhe nuk na bën për shtypje edhe në çofse ështruhet sofra një kilometre larkë. Sëta mënke përshqipi. Letë begatohet e një sofrë me ushqime dhe pjetë ndryshme. Absolutisht, vëllohi, kalojnë për mesaj dhe nuk në shkën dërmen me e prish fare. Nga se e kemi, e kemi një njësën nga një baze fuqishme që nuk në adopsojnë oferet e tila. Absolutisht. Por në nëqmimi që dikur dënë me e bo, provokimi që dikur dënë me e bo, ta dinë se jeshton dënimin Ma tëjë për, se veç asaj që nuk ka gjëruar. A dhe mos e dëmtovitën të tënde. Për Allah dëmtojtë ajë që provokan, që ju që e dëmtojnë a gjëruasin. Andaj të pëndojme të këllar i manuar. Të këthejme ati, të bajme raptë të devatëshëm, dhe të zbatojmë urnat e Allahu Gjellë Gjellë Hu, duke e kërkuar në dihme në ti. Po e kërkuam, do të navije, dhe do të që ditëshë, Vëllaj, kërë ndihme Allah të prejkë në ty dhe e shese, me qëfar lecimi përkalojnë të, të gjitha ato vështërsi që i ke paramenduar, se do tjenë vështira, e realin është i po e gjenë të leta. Përshka këse, ndihme Allah të i bëndetila. Allah unë e loj që Zotë i manuar në mundësan që ta presim këtë Ramazan dhe ta përcilim ashtu si kur është i knaqur aj që ne e ka dërguar, Zotë i gjithisë. Siko që lësë Allah në madnuar që Zotë i Gjellë Gjellë hu në mundësën që ne që kemi vendosër në pasrojnë qëlimin dhe të në vendosëmëri dhe sukces dhe shëndat të hamendurit me i herë të kalojnë të kërradhët e vendosërve dërsa ta që kemi vendosër për masajërim let meditojnë let arishikojnë edhe njerë këtë vendim thashtë në vetëminët juna dhe let shikojnë se kush për i fëtan, dhe kujt për i thon, jo, tish i ka. Në qovë se nuk të bënd përshtyjë për gjitha këto thyrje, s'paku të silemi me dignitet dhe koreksi dhe edukat për balët të tjerve, e, veç edhish për barë, Allah o të zogjel, e mos të bëjmë më katin, e mos të gjerimit publikesht, dhe po e them, përdo është të e paturbë, nga se nuk në ta kanë neve që, s'paku e thiremi në emar besimi dhe i thunë vejtët muslimat. Respekt për para nga kanë reguar të vjetri tanë se edhe në fëqinsi kanë pasë jo muslimat të tjirë se s'kanë qenë muslimat. Por në muajnë Ramazan kanë pasë një respekt pasacem për fëqin e tyri muslimat edhe nuk kanë gënë publikisht. Epsa ta nuk e kanë agjeruar se me finë e tyri s'ka qenë Ramazan obligativ. Por kanë pasë respekt e lërë mëne që shpesojmë njësë rëzbashku të bëjmë baram me zvete, e si mund të bëjmë baram kur kemi pas talia, apo ku e diqëfar veprimet të tila gjatë muaj të agjërimit. Zotë i Gjellë Gjerali hu, i ruajt, ju mundësof që të lidhni me Allahun sa më tepe në muaj Ramazan. Allahua mundësof që në familit e juajt të zëbret mëshirë a Zotët, ndihma dhe përkrahja ti, qëtsia dhe siguria, dëshuria me zvete, ndihma dhe solidariteti, për krahja ndërselt, bëftë Allahu Gjelle Gjellalu që të gjithë të më mësë pajtuarit të pajtohen para këti muaj, të gjithë të nga të ruarit të largohen nga të resat dhe të lidhë në raporet mira me zvete. Allah në nërë që Zotit ti shëran të smurit tanë, të alehëcan të gjithë atyre që kanë vërshëtërsi dhe borqë. Zotit Gjelle Walla im shërof të vdekurit tanë, dhe e lësë Allah në madnuar, që ata që i kemi pasu Ramazan e kaluar, e nuk i kemi si vjetë, Allahut i kemë shiruar, dhe së bashku me ta, dhe tjere që vdicim për atyre, së bashku me Muhammedin, sallallahu a.sallam, Allahut në bashku në gjenet të ti. Këtu pa i dho fund, kësa që deshet dhe më këtë pjesë, fillimisht dhe mbarimisht, një kërkoj halal, për kohën e vënuar, dhe për gjithashtot, e uh, fillimin e vonshëm të këtij misioni, por nuk ka qenë për shkak se uh, është shtyrë uh, që t'ua marrim kohën. Ju jo, kemi dëshirë të fillojmë edhe më herët, por për disa arsye teknike dhe u detyruam që tashmë ta shtyjm deri në këtë kohë në logaritë pyetjeve të juaja, po shpresoj që keni kaluar qasje të mira me këto porosi dhe këshilla, edhe pse nuk patën mundësi që në kohën e juaj të inkuadronin me pyetjet e përgjigjeve. Shtojt nuk është shtërë tërë kohë ka mbet edhe pakës ku për inkuadrimin e pyetjeve të juaja e çë do ta bëjmë më njëherë pas një shkputje të shkurtër në ndesh një zoti shpirtë. Është ku nderuar u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton dhe në këtë pjesë do të thotë hapim mundësin e inkodrimit të juaj, përmesnumit të telefonit, ku mund të inkodroni dhe të bëni pyqet e juaja. Diri sa të në lejmruat për telefonat në par, unë dua që të i ledzaj, në bëhet me dje që më njerë kemi telefonat, se të qoftë e inkodrojmë. Urna? Po, salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmetullah. Po, i kam një tri pyqetje. Pyqetja por është, se jë zotu për diqka po nuk e këti që nëse e thënë zotimin duhet me shpagu a ndaj e këthy zotimin ta shë a duhet me shpagu a me lonë pasë nuk e këti gjukimin rës që ati i dhe më thonë zotimi e qartë, pyjtja tjetër? pyjtja tjetër nëse dhe të kaluanin e ke praktis një vetër për prape ke punu për dobro pashte nuk e i shfikur që atër që a je betua ju Tasha duhet me shpagu dhe vëzon, a mështë me shpagu eqë. Pa, pa. E një pyshje e tretë dhe fundit është, tashë edhe jem në muajnë e Ramazoni, është ma mirë që me shkune dhe vëzon, kur të nërëzoni për namaz në akëshomit, me shkume i folë gjami namazin akëshomit, pasaj mazë dhe boj i fëtar, a me boj i fëtar në shpe, edhe të pasaj mi folë akëshomit. E qardë, lo, e qardë. Së da, Volejkështë. Alikum, salam, tëllam, se për këtë pyqës e parë, i e zëtuar, për nuk e këtë di zëtë me shpagu, kjo nuk ndikan në anullimin e shpagimet, nga se është hak që duhet me ela, i zëtuar në amër të Allahot, dhe këto, kur zëtuar një riu, në familjërë, shkele të zëtimi para Allah të manuar, ndaj i fakti që nuk e këtë di zëtë me shpagim, nuk ta më nëstan, duhet me shpagu, zotimin e e thyr. Ësë për këtë kthimet në mëkat, nuk e dinai betuar ajo, duhet të sikuar se kjo hamendje ka anan më tepër. Dhe çotën atu do tështa a foktë apo apo mund të thotë ju ai foktë, por shenja të thot të japin një lloj orientimi katëshkosh. Dhe ndërtonë bazë, në kupt se përshëhum të gjithë mund të ke pas parasysh se shebetu për këtë vepër. No, në gjatë tërë kësë kur të s'ke vepru atë vepër, e ke di që e betuar, e penduar, për për për betim, por tashmë kër e ke thyrë vepërën, ke një hamendje këtë e originës. Dhe thua e se ju, nuk jam betuar, por kërë është një cytje që shetanit të hamend tashmë, a të bësh, apo mës të bësh, apo nga njëre njërët për shambullë, nëse o betu se ka me e thyrë, nuk pendot mu. Tho së të në për të thej dikur për që vajdon pendoj dhe sa art bësh mëkat do thot pendo ut tek Allahu i mamnur andaj shikoj Hameddin se çfarë ndimi po shkon shanya ka po tulentu dhe ndërtoi mbi bindingun a thon falja akşamit në xhami pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka pas tradit që posta të perdon te djelli kur hyn ku akşamit fillimisht do thot nuk e ka fal namazin mënjerë por e ka prish ajrimin dhe kjo nuk e kupton se ka ngrën ushqim por e ka prish me hurme Ose me shumë gjoks tash me ujë. Kto kanë qenë ato me të cilat i dërguari sallallahu aleyhi ve sellem ka bërë iftar. E pastaj kur e ka prish ajrimin, nuk ka qenë më i qëndrueshëm, tani ka shkuar me fal namazën e akshamit. Në këtë rast themi se varg nga afërsia dhe largësia e xhamis. Dhe vargës nga ndikimi edhe i juristash, domethënë ajushëm di kush ka presion ngauria, por po them qoftë dre në atmos ndikon saqë so me vërtet nuk mund të koncentroheni në namaz, është dobësuar, është ligur shumë themi se jepi për prasi ushqimit e pas taj falë akshamit. Por në qovë se për shemblë është një lodin normal, është një uri që nuk mund të më hotë, por ju din në atë so masa që në dikon tërsisht në humbin e koncentrimit, a tërthejmë se më e mire është falë të akshamit fillimisht e pas taj dëvazhdojt me ushqimin Allahu e din mësë mire. Kemi telefonat e në këtërojmë? Allah? Urna? Aleikumussalam, artullam. Um, Këm nj po njarë shumë nëra. Unë jam nënë të të tjivej. Jam të të të të të të të qarë. Po e kam... Gjari mnina, po, më një nanë, i të qika të jo. Po, i të qika tjetëre pa mërë burin që mi. Po ashtë ku përshnuas, të di një përë, qek të varmana, u dana, zikë ishte i rëtaj, nuk e di që ka me do. Tata kam një përseklit i shumë të rëmë. E kështë një loje, olla krej ball po ti çave e... a... po asaj e më shoj vi a po shoj po po ai kod diç diç kave po problemi është të se nuk të djalë apo të vajza jo jo ai vondri as as më para se ti di fai hormone aty ka drejti nuk e di çfarë atë s'e ka ditë të puni E, kjo baza në mire, kreta, me burke, asdata, e ka u bazafonan mirë, kreet, amar çamë buket, skotin asta ka qetësi. E ka burrë çitënin. Po, e Allah e po, po, po, po. Do po dish ka ve bolat. Ço. Allahu ndihmo, po do të mundoj me don për rregje. Po, pyetja e dytë. Pyetja ve bot, çavë po pyetë për ditë. Do të mundu. Të çisë pala jeni në edhe këto shumë tramëzani, çtremui, çtimui, gjithçka po më ndo. Alhamdulillah. Bona, paperin Se jam mikpritni di stil se jam salve po si ka bërë se tonë. Po po ju kuptoj ju kuptoj do të munduam me ju dhon përgjigje inshallah. Po a keni pyetje tjetër? Po da. Po tham do të munduam inshallah me ju dhon përgjigje, por para se të ndërpret linja a keni pyetje tjetër? Se më duk që thaat kam dy pyetje. Ka, po se ti janë vetëm çesë këtë kam çifte kam, çfarë bëu. Po inshallah do të munduam të dhon përgjigje inshallah. Zotin, natin, zotin. Nuk është letë do të të të provokot loti ndokujt për njerëzve. Ka të bëj me dërëtet me ndërështë një problem të thell dhe shqetsim që e shqetson këtë grua që në telefonoj. Dhe aje tha unë falem a gjeraj, por nuk duhet me ndërlidh problemin me falem dhe a gjeraj qase ne mund të falem, mund të agjërim, por mund të jemi të sprovuar. Allahu të sprovon. Andaj nuk duhet të menduar se falja dhe agjërimi largon gjitha sprovat e jetës. I largon problemet, i largon të lëshat. Ju jo, jeta është e tillë ka sprova. Agjërimi, namazi, kthimi tek Allahu na i lehtëson ato. Ne mund të, të, të kemi shumë mëdys të tjera, por fakti që falem nuk do thosë se nuk smurëm. Fakti që falem nuk do thosë se skemi probleme. Kemi ne mi njerëz, jetojmë në botën e problemeve, të, të lëshave, sprova dhe sfidave të ndryshme. Andaj, namozi duhet ta lehtëson gjendjen. Ngase mbështetesh në Allahun, bën dua Zotit xhallal xhalaluhu, i dorëzosh atij e kërkon ndihmën prej tij dhe kja bën që shumë lehtë të, të kalosh provat. Në anë të atë kjo problem që po e përmendi është shumë i përgjithshëm. Un e për të ndihmuar më lehtë. Do thotë dhe, dhe kjo nuk është edhe e mundur të bëhet kështu në lidhje të drejtpërdrejt, por ju këshilloj që problemin e juaj në mënyrë të detajzuar, të shkruani dhe të dërgani në emailin tonë, në televizionin në emailin tonë që do të keni mundësi edhe me e marë pasit përfondanë, do të tëtë emisioni. E shkruan në emailin e emisionit tonë dhe e ledzaj problemin në mënyrë të detajzuar dhe inshallah ju prëmtaj se do të a këthejmë inshallah të detajzuar ashtu si kur që keni dërguar. Por po fjalë por dikën e ka një diçka e karruk spodim është shumë e përgjithshme andaj ne më të detajzuar shkuni kush është ai jo me emën po është ky është ky ka qenë kështu këtu e ka godit këtu detajone pak më tepër që na ndihmojnë inshallah me ditë për çfarë realisht bëhet fjalë dhe të kemi mundësi që pastaj në mënyrë më të detajuar dhe konkrete të ndihmojmë inshallah bismillah Zot nuk do të hezitojmë që të përgjigjemi, por kemi nevojë që të kemi detaje pak më tepër, për të thënë përgjithë nga se nuk di çfarë të bëj, nëse bashja për një sakt, çfarë sekt është ai me kërrinaja apo apo çetë dilemat që dimë pastaj si të reagojmë, çfarë të themi. Andaj duhet të them që kande për më tepër shërime që të ka mundësi të japim më tepër pastaj edhe përgjigje inshallah binilapt. Zoti ju ndihmoft sot qoftë deri deri sot vië përgjigje apo deri sa ta shkruani Mos ndërprerni shpresën në Zotin e manduar. Mos ndërprerni shpresën në Zotin e manduar azogjel, se Zoti do do të më rogdualet. Por duhet pyetur se çfarë më bë. Realisht vaza jua çfarë të bën këtë rast, se sa kuptohet bëjë për dhënërin i cili pas ka paska problem dhe do të thotë ka nevojë për një zgjidhje. Andaj andaj do të thotë uh, na dërgojeni detajisht problemin do të mëndojme që në mëndu të, të, të, të, të detajzuar, tua përshkruajnë rrugdallin nga ka polemit, për aso a kejmë mundësi të ju ndihmojmë, zoti ju ndihmoft dhe u boft rrugdallin. A kemi telefonat e një kvadrujnë? Selam aleykum. Aleykum s'selam a rrëntullam. Po, do sa mërëtisë, si të rëgjenin në gjyrë të flakve, a ndikon për nëzë dëpërtimin e ujet në flak? Po, pra prap dhe, së shambëll, nësë me deportujit. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Selam, e një, po, selam. Regulli thëtë se nuk duhet, do të thëtë, nuk duhet vendusër në biflok në dë një preparat të caktuar i cili kryen mas, do të shtres caktuar, do të të nbi qimin e flokot. Dhe që kjo mas, pasta i pengan lagin e flokot çka do qoftai. Sëpërket hidrogjenit ta them drejtë nuk e di. Nuk e di uh, konkretisht nuk e di, do thotë a pengon departimin e ujit apo nuk e depërton. Kto ndoshta mund ta ditë më mirë ndonjë dikush që nuk është hoç, se dikush që është hoç, se bëhet fjalë për një preparat kimik, për një përbornë kimike që ka iculi ka uh, reflekcion të caktuar mbi chimën e flokut. Dhe unë nuk e di, unë po për mënyrë rregull, në çofse kështu ndodh, atë nuk bën të përdoren uh, gjatë gat korave kur kimi do të marrim abdes. Edhe pse unë sa e di se nuk pengon, por nuk kemi sigurt në këtë përlindje andaj kërkonë përlindjen të e tërë Zot i ruajtë. Kemi pyetje të tër të tër. ë kam një pyetje. Po, orna? është vllauën e kam në Zvicër, alhamdulillah, ja kam nis më falë po krejt. Po. Po Shko të një gjami, ku atë a i hoxë, a kush jenë ata, pjaftin që ketë hoxë dhjallat, që ka jenë këtë në Kosovë, jenë bidatëgjie, jenë zbojnë, zbën minguve, shë një atë dë tre hoxë dhjallat, jenë në Kosovë që bën minguve. E a jenë hëndila miru këtë në rukë dhëtit, a më shkëtë mi bo, më bëmja për mena i hoxë të Kosovë, me njerë qartë të të gjë zbojnë ata zbën minguve, më e qiem, më ucshanu. Po, po po në shom. Inshallah. Eshtë Ali. Selamullahu. Ua nuk po disha se ka këto xhallarçi thonë këto xhallarhan e Kosovës kështu. Ka gjithçka që ka sponsorim, Allah e boftare. Po këshilla ime për tyllën si e nderuar, s'u ke di aj apo na ndëgjon, na ndëgjon aj, që ndoshta më nden për mua që do të jem i dalum, as i për shumë xhallarhan Kosov thot, ç'ati bëj pjesë edhe me siguri, po po drejtona unë ty, po të them që mundohu me bo sabër, ti me te. Mo se braktis, me stuj ti, pa me shonë gjellart, a zonës duhet me të pa, jo, kështu. Aj pe i largut, shiko, aj ka e tu një jet, ja, i larkë o gjellartve. Aj si ka njohët o gjellartë, kur? Ta është më shtu zuvar dhe karanë në durë në dikuj që, fatë ke të sisht, e ka dezinformuar dhe e ka keq informuar. Ti shvizu e rasin që, do të tëtë, me buci, ti thua se, e ke nguf filonin kë po të shoh fatalesh nuk oshte liguar me një palë me ngu hajde ngjerrni palë tjetër kote na të rrimë ato të madi ki alhamdulillah kur kusht timermata tuja as të mi nuk kemë të mashtru hajde ngjerr huajën e, e caktu çaj huajojt apo thot pse në anabidaqi pse ç'a bojm na çim këtu po ju boni kështu kështu kështu po mirdë hajde kote kni rrimë bisedojm edhe këqyrumse a jiem çashtu asim çashtu kush e matet ama stokun dëgjaj Nuk duhet njëri me një sy me po, se nëse nëse e mbyrë një sy, jetë pjese ma dhe pa, pa, pa, pa, pa. Dhe nëse e mbyrë një vesh, shumë gjëre jetë pa dëgjuar. Allah ti ka falë dy vesh, me nëgju, dy palë. Allah ti ka në dy sy, me ponë dy anë, jo veç me një anë. Nëndajnë dëgja, dhe shika. Kërë shilëm, ti po sabër, mos u fjallas me te, nuk, është, nuk, ka, nuk ka faj aji, po themë, se se njerëzo të tillë din bajag i keq me të mobilizuo kundër dikujt me të mlefos shumë Allah ju udhëzofta njëherë që bëjmë kështu. Atë çka çfarë dor subhanallahu njerëzit që s'ka fal namaz, nëse më jamsu namaz, në abdest, unë mbi nëse vlojet, ka problem ashtoj me rregullat të namazut të abdestit. Se vetë çka ka fillu më fal sikurse e përmend. E më punëme të tjera. Emiliano primet bazikë më jam mësuar, kush çen ka, ku e diun çfarë devjumë bidhaqi kur çen ka. Po qenëse do të thotë këto gjëra fatkeqësisht po dëmtojnë, po na bëjnë sherr, por nuk kemi në dorë as diçka që me i ndal këto gjëra. Ne mund të bëjmë shërimë, ne mund të japim udhëzime të duhura që njerëzit të kenë mundësi të imunizohen kundër virusave të tillë që u asmuajn zemrën dhe u rrezikojnë shëndetin e besimit dhe të udhëzimit. Kjo është ajo që mund ne ta bëjmë. Andaj kshila ime është që ty të si shë mirë me vlantën, të mundu është të kshilash, të mundu është që të afrash me disa gjelarë të në Kosovë të teknikë, që ka shumë, elhamdulla, dhe jenë të mirë, por me disa për të një që të mërmenan që mund të ketë një komunikim pak më të mirë, nështë ta ka një afci pak më të theksuar në, në shtjelimin e fakteve dhe argumenteve, ka një buci të njërë dhe, dhe urci, me ta e afranë, p Çe kurs e huaj është i përmendur. Kallzoi këtij hoxhë çka po thot ai hoxhë i për të. Kallzoi. Po thot se ti e bën këtë këtu. Mirë. Hajde të ndejim me me çfarë të drejtë më akuzon për diçka që s'mke ngukur vëllau. Ju jo e kum ngune, ku e ke ngukur? Ke ndëgjuar shkputje apo tendencioze dhe me qëllime të caktuara. Cilin do fjal ku e shkput kudo ti? Apo mund është me venduës që është dënë të eptër. Edhe fjallë në Allah të të gjallë, në qëfë se e shkëputim ku nuk duhet, apo del me kuptim të kunder të asoj që ka qenë të vani, ku ka qenë. Normal. Normal. Dhe gjdo fjallë e përgjithshme, në qëfë se për shambull, nuk këthejet të këfjallë e detajzuara mund të keqë përdurët. Se Allah të gjallë e disovën e kur anë dhatë, inë në hu le kaullu rasullin kerimë. Kurani është thënie dhe fjalë e të dërguarit fytynik Gjebrilit. A nuk kupton kjo se Kurani është pij Gjebrili opij Allahut? Jo se nuk kupton, kjo çudit nuk kupton. E po çufton nëse e marr vetëm këtë fjalë, njerëzit e kuptojnë. Por kjo ka kuptimin e vet. Ah, e pse ka këtë kuptimin? Po se i ka kurëndosëri me tjera që na jap në kuptues se kjo fjalë çfarë qëllimi ka. Po njerëz fatkesë e marrin një shkputje të caktuar, apo dhe e marrin dhe e ngrin lart. Ç'kaot këtu hoğa? Ky është kundër kësaj. Po ka dal, ky hoğa ka vetë fjalë. A veç të thënë ka, a veç të as pas po ka thonë? Po shikojmës po rrethant, Allahu kujt ka thonë. Çfarë si rrethon ka thonë kët fjalë? Si përgjigje të çfarë pyetje kanë thënë kët fjalë? Shikojmës më spari, çfarë ka thënë për kët çështje vendet e tjera dhe bashkë, pastaj çë ta nxjerrni konkluzion të drejt për kët hoj? Jo që më xfyrën me paragjykime, me, para me shkputje selektive e psharake, ku dëntim e shkputje, ku dëntim ja vendos pikën diçka vetë presën ako ç'o ç'o ç'to nuk shpoton njeri me këtyr tokës. As hoxhë e di ç'spoton. Na nuk mirë me këto punë. Ne jam duke na kemi punë tjera. Po dana me dashrë hoxhës vet. Apo mia ja paraqit devijimet, kuptim të asaj që se ka me shkputje selektive dhe afsharoke, del njeriu më i kash ftyr tokës sot. Po nuk bodet kë punë kështo. Nuk shom kë punë kështo. Do të më shiku se kët fjalë çet na po thënë për ty. A e thu ti ç'shto? Aftë ditë që të bindje që të këshiron. Ën çdo të punojë kjo të thënë, unë kam kët bindje e pason e bazohet të shikojmë se kjo çaj po e bëson është i bindur, a bien dash me argumente kontra apo jo apo nuk bien dash, e ka një procedurë. Mande se vllai është larg për asaj që të mirët me klasifikimin e diversitë na gjallëruar. Ai duhet më mësu fen, Allah çka i përkat atij vllo, më mësoni rabdesin një namazin, tira, e namazit të puntira, e më në rugupi harameve e për të puntira e pas taj një ardë vakë një dvetë më marë me këtë punë letë mirët, po tash se ka vakë në asaj, as shumë nga musliman që fatë keqin mirë me këto qështje, nuk e kanë këtë loks që të mirën me vëprime të gjelarve, e kush kushkoj, e kush shfarëbëri, e kush si usil, nësa për vetë kanë kaluar që so vitë një stëmë, halak kuran zdi me lezuafën. A e vlajët, a e vlazit e tjerë që flasin për o gjelarë, a kanë su me lezu kuran që sh A nështë ta fatiha në namaz kërëzën e ka gabime. Që i huqë që e, e ka mësu, që djallë, se o gjelatë ku kokën. A, a e ka ngunere, fatiha në këti njëriu, në këshurë a peknon mirë fatiha në namaz njëre. E tani me vazhdo me disë tjera. A kja është, vëllaj, tërësi është e pandershme e dhe projështë. Që e mëllaj, se nështë ta në fatiha ki gabime në më mërë lapëtën. Nështë, nështë ta në vend të të, të, të në një... Uh, zanore, e ban zanore në të të tërë. Sikur se plet njerët, alhamdulillah, alhamdulillah, me rë, këgabim është, kështë ko kërë kuptimi, nështë të falen që so vjetë, dhe nuk din alhamdulillahi, rabbi lalemin, me thonë, sa jam rëlloh, këtë një të një, ta një shirë pun tjera. Pra të duha thëmë që, kështë u dhe në nëmën të alloh, që të mirët ma që i përket, edhe Ketë fri ka lanë se vëllahi bol hesapin e, e, e, e shtirë dhe mjaft logari dhenit e rënd e kaj njëri që hasëm dit gjykimit i dalën haqëllart. Allah i shtiri ka punë të eftër. Hasëm i ka haqëllart njerëz që e kam përkushtuar kuën dhejt me përhap fejnë Allah të bare këtare. E të thëmë kujdes vëllahi, kujdes shumë. Me këtë gjëra nga se mund me të kushtu me pasuja shumë, shumë, shumë, shumë, shumë të rëndë dhe shtirë aftër. E në që duesh me e kshilu, me e të akumë një hoqë, ne e më në të lotë kër kapitit, të i veq në gjeje. Edhëpse pale tjetër insistojnë, jo mësë rrë, sa të mashtrujnë të ndrymenën. E përse me ty përboj ka menet, e ti s'pi e ndrymenjen pra? Ti përbojnë mi e ndrymenjen, e dikur s'pi e ndrymenjen. Dhe tjetë i lirë. E budheri, kur ka shku në meke, i kanë thonë korejsht, mësë nga ta, si të ndrymenjen E ka unë budoulshem, asmis jam. Unë di çka mirë çka keq. Ti s'kimu ti vetëm ka dujmë çka mirë ka. Unë po shkoj pengoj. Te kshyra po del ç's po thunë ju. Ja po thunë magjestar, po. Unë magjëstar rrinë në gishta. E di çka thoin ata. A që është kështët, po thoni ç'është kështu? Po, edhe këta injone. Ka skuaj ka nguh pejgamberin sa selam. Si ka nguaj i tallat, ju ka bëj çart se çka thoin këta skuq të bëjmë ato çka po shpifën për të. Dëngja Allah. Dëngja dy palë. Dëngja e pastaj gjiko të vlerësoj. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, dëna alergofto për çfarë këtu, këtu ndasina, këtu keçkuptime, këtu ofendime dhe fyre të ndersjellat që vallallai nuk na bojnë hajër, as nuk na duan në këtë kohë që jemi në situatë më të vërtetë të pa të pa lakmueshme. Kemi nevojë shumë për unitet, kemi nevojë shumë për bashkim, kemi nevojë shumë për vëllazëni dhe dashuri, shumë kemi nevojë. Po, duat që gabimet të themi gabem, thonëse edhe të, të, të, të kritikohet ata që kanë gabuar. Por dude më dit kush e bën kët punë, kush e bën, çfarë mënyre e bën, e kështu me radhë. Jo çdokush ka marr flamurin e kritikeve dhe fyrave dhe sharjeve, dhe kush don vlerëson fjaltë oxhallarëve, i shkput kur don, dal çu jdonë po. Po nuk ka në këtë fjalë jonë kështu, nuk, nuk nuk e ka ranë ashtu kjo fjalë. As ka qenë kur kështu. Ka ka korang, fjalë janë konë ranë. Dude më dude më respektuaj ai ai ai ai ranë i këtij fjalë. Ja kur doan me hi këto fe, blerson kë ky ka devy, kë ky ka bë. Sot era boft, më u fut nëpër internet. Çuditë na gjen çka flasin, çka bojn, çfarë kongruent analiza. Gatag. Gatag. Nga se vallai një një një një postim i jotë ose ndonjë analizë e të gabuar mësh për fen e Allahut jetë leula, shkakton pasojë të rënda, kush i paguon ato pastaj? Kuaj kimi paguat ti një ka një. Në dunjanë na herata. Pa, pa etëruemi nga këto që nuk na bojnë deri ansë kështu tas bë. Allah në uzoftë, e nëkodrojnë tërnatë në radës? Aleykum salam, artollam. Jë lutem nështë bjegë, të falet tërkora falëtë i akëshamit, alësya, shumë herë, komentohet se, kë ameti dhe të ndodhë në nëmbramje. A kemi argument se nuk dhe të ndodhë kë ameti, dhe i të asuat tjala, la ilahi illallah. Selamu alaikum. Aleykum salamu alaikum. Ne dishtarë e kemi shëruar për këto probleme, dhe kemi thënë Ato që s'kemi argument, në nështrohemi dhe bindemi, se kështu Allah u ka dashtë. Pse i ka drejka, qate, sabah i dy. Në sabah ka të reqate e sabaj 2. Atërën sabaj ka mundësi, kjameti me në do të mu më falë ma shkort. Nuk, nuk janë këto arsue. Muhammedi sëllë Allah e sëllëm, namast të akshamin, nëstë në e gut në akshamin, belehojgja në akshamin pak me zgodë ma shumë, kapi gjëmetlivet dhe në hojgjë, në mas sabajt as një atësi, në akshamin Namaz të akshomit e ka këndu surën tur, i ka më shumë se dy faqë i Koran. Në tur, surën tur, e ka këndu në namaz të akshomit. Andaj, në këllidhje kjo pëse akshomit për para ndodhë kja me tja. Së këllidhje kjo me këtë qështje, por kështu Allah e ka caktu. Pse fali drejka pa zo, e sa bohej me zo, e këndia pazu, e akshami jasje, me zupse, Allah edhe në mas miri. Hajna ka urnuar kështot, edhe na themi se miëna vë etana. Ndë gjuëm, edhe më në nështruëm, nuk i him tira filozofive të pa argumentuara. Ska argument, nuk ka argument. Aisha radiallana e ka sëqeruar pëse ka mitë sabajt dyre qate. Këtë e ka sëqeruar. Dhe ka thënë, Aisha radiallana, Se në fillim namazit ka qenë ka 2 ka 2. Ka qenë sabaj 2 reqate, ka qenë drejka 2, këndija 2. Akshomi ka qenë 3. Dhe ka qenë atësia 2. Kësu ka qenë fillim, fillim, fillim të islamit. Kur ka fillu namazit dhe, dhe, dhe të bëhet obligativ. Njës kërën fa në fillim. Pastaj, kësu ka qenë namazit fillim. Pastaj, kur Allah e ja ka bërë obligim 5 kohë namazit. Për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e për e Atëher thot është namazi dy nga dy kamet për musafirën për udhëtarën, ndërsa shtuar për të tjerët. E kanë pyet e pse nuk ështëu namaz Sabat? Ashi radhiyallahu ka thënë, është shtuar ti leximi i Kuranit. Do të andej Sabahën Sabah, do të lezohet Kur'an Majjad, se çelzohet Kur'an në namazet tjera. Dhe leximi i shtuar i Kuranit në namaz Sabat është një lloj kompenzimi për dy recitatet e shtuara që i kanë dreka dhe i kanë dia dhjacia. Për këtë kemi arsuje, po, se shtohet ledzimi dhe bëjt një balans, si kurse mi pasë 4 e qate falot. A, ma, par aksham, s'ka argumenti që ka që thuhet, valla, kiameti bot, e s'pas kam vakët, me po, dhe me konë të falë, si nëtë me bo kiameti, s'na dëne në lazo gjelë, s'na konë me njetë me falë akshamin. S'ka, kur e edhe me nëzun në kiameti, po s'na nëzhen, se ka argumenti që pegametëm ka thonë, Senuk ndodh kiameti derisa kan tok kushtot la ilaha illallah sikur je përmande. And kur vjen kiameti, s'ka muslimata, s'ka xhamazecia, s'ka sad. A gjitha këto që janë të paargumentuara nuk duhet a, që urcit e sharia të më ndërtojnë diç të paargumentuar dhe ndet që mund të na futë në kontradikt, që pastaj për shkak të këç kuptimeve tona të prezantojmë në, në mënyrë të dobë të paargumentuar feën tonë. Themit kujdesshëm se si po e mbrojmë islamin dhe, dhe si po i arsyeytojmë obligimet e ti. Dhe inkuadruem të telefonatën e fundit përsonëtë. Urna. Halu. Urna. Këtë të e nështu. E kem një të shikët. Për ditë për latë, për ditë për ditë. Shka suën e knu me lagu këtë i nëmë këtë të tjetë. Për ditë për latë, shakët në shakët. Shka në shakët. Shka në dijë se shakën e ku. Pa. Kajtë. No. Qish me lagun, me shpaturë, me shpat dojë. Në sholla du të mundën më të më përgjigje? Përgjith shollë, të unë menë, gjithë dhe sentër. Po, e qartë, e qartë. Ta falet. Falet? E të moqështu më zëbën, se në ma të mundë, më shkështë në shollë, shkështë në të të. Po, po. In sholla du t'jap e përgjigje, in sholla, bënë, zërë t'i rrujtë. Uh, nësë kemë që kam i bua saj, në me mujtë me e nalë, ju me mujtë me e nalë e nani, nuk ka sure që e nalë, por ju mundi vetë një e me nalë, ju mësë bin një velët saj, ju mësë shtujmë të letër e fletë, dhe e fletë për shtëpisë e saj, nëse vjenë të ju ju i thuni, nëse jë ardhë me njetë mirë, mirë se vjenë, nëse jë ardhë me u fjalluës të lutë, në mësë në pa problemë, dhe këshillë Unë më ndaj se në qëse falet, për hirtë Allah në qëse falet. Duhet më jatë regu këtë hadith të pegamberi sallallahu alai sallam. Ka ard një njëri të këmuhamedi sallallahu alai sallam. Një njëri ka ard të këmuhamedi sallallahu alai sallam. Dhe i ka thënë, oj dërgore e latë. E kam një grua kojshi me, nga të meje. Falet, agjeran, i badet ban. Po së në len në ratë me guhën e saj. Së të len sem pa në thonë. Ka thonë Muhammedi sallallahu a sallam. Meri të të shpistë e, shpist, e dilë në gjyst u dhe. Atër të arabë me do një rrugë u konë morë. Vëqtë një qëka kjama ti malë mindodë. Ka thonë Meri edhe që ti në rrugë. Edhe kushtë ka lanë, ka ti edhe dhe dhe vitë. Pse e do në rrugë? Më ka, ka, ka bërë që dalë në rrugë shqecimi këshistë. Vëqtë së bënja ti. Edhe do një rrugë edhe ka thonë kush ka e kaput atat zon zoti marroft, Allah e vraf, zoti e shkatroft. Stylja mora çka ka buei, ka don nom i zi. Edhe i ka thon kështu t'lutna ktheu nuk i më duj për më mas fjal të keq. Çuto do nduku. A ne ka dënim të madh që thot. Dhe ashtecën kush e vet. Që është ne ka njerë muan ku tek pejgamberi se son për shtësim çka ka boku e shia. Ka on folet ajiran e po bën shumë nëse zon. Ka thon peqor hi e nër. Ai është jahlan. Hëpse falë të agjeranë, e s'le në dule atë, në gjëhna më është aja. Për daj du të mi thonë që, an, namazin të në hup, e hupë, e hupë vlerë në namazit, e hupë vlerë në agjerimit, e humë, duke i shqetsuar dhe duke i provokuar dhe tjere. Me i kshu në amën të allatë, me i folë, me, tmir, me, sihat, me të mirë, me ndonë në e sihatë, në shëta me aqudhë dhikon tjetër, që do të thotë nuk ka problem me të. Më shikuan është ndaj kena bë diçka, çaja tash spoda më dhon, në formë, on po kena gabon është, a, më ia kthy diçka që ndoshta, po thotë ma keni marr. I shikoni pak pse, ku është burimi kësaj fjalëshës? E pastaj, më mundu me të mirë, me sabër, me ursimet e kalu. Nëse nuk nallët, ai le të flas, ju vazhdon në rrugën e juaj, ja, punën tuaj, dikur komunale, gjasë me sabër dhe me sile mir, të mirë i evitoni pasojat e këçija të çdo kuq që ju shqetson dhe ju pengon. Gjasa Allahu Jalla Jalaluhu that: "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, nukbarazuat uh, sjellja dhe vepra e mirë me sjellën e keq. Sont barabarta." Apo idfa' bil latihi ahsan. Allahu Jalla Walauhu that: "Kthej të keqën me të mirë. Kthej të keqën me të mirë." Dhe nëse ti kështu vepron, Allahu that: "Fa idha alladhi baina ka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyul hamin." aje që ke armicimet dhe ke përlemete, si pasuj esilë dhe stonet mirë, dhe fjallet mirë e sabrit, shneruat në me këtë afert. Wa ma ju le kaha illa lëdhin e sabaru. Allah o thotë, këtë mësim nuk mundën me realizu, dhe nuk mund të përfitujnë nga këmsimi Allahut, a zhe u gjelë, përvecë se ata që janë dorimtar. Ndaj, me durim, me silët mirë, me Këshillim dhe përosi, me lene dhe të manum, besoj që mund t'ja delni për një fëqinsi më atë mindre me dvete. Allahu e dhe mas mire dhe për fund bën i dua. Lutën Allah në që Allah më uzu dhe Allah më mjërujt për shirët sajë. Lutën Allah në gjëllewala dhe Allah në gjëllewala me lene ti ju bën, ju bën zjidje. Me kaq, po edho fund për sante, dherën të kim në arshëm, si kur që e përmanda, se për kaq që ka thot feja, dheri pas Ramazan, dërso në takime tira, shpesoj që dukemi edhe branda mujt Ramazan. Pa që a gjerem të letë dhe të pranuar, dhe bëftë Allah që bi familit e juaj dhe bi shtepit e juaj të mbretran dashuria, raspektin dërësjat, qëtsia dhe siguria që jesil Ramazani, të larguen fjallosjat, të larguen ngritja zërit, të larguen shqecimet, mës pajtimet, të larguen, nga se povije mua i mshires, and të ne të token që të komunikojmë me mëshirë, me mirësi, me butsi, maturë, respekt dhe dashuri ndër me vetë. Allahu ju ndihmoft dhe u lehtësof punën të kudo që jeni. Selamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.